Дорога між двома дантистами було вже опівночі, і Мідлвей потопав у темряві, у темряві й смороді. Біля доків завжди смерділо застояною морською водою, гнилою рибою, смолою, потом і кінськими кизяками. За декілька годин цю вулицю сповнять шум і метушня юрби, крики купців, лайка вантажників. Біганина торгівців і гуркіт сотень возів і возників по брудній бурківці. Люди нескінченною хвилею сновигатимуть з кораблів на кораблі. Люди з усіх куточків світу вигукуватимуть щось усіма мовами світу, що існують під сонцем. Але вночі на цій вулиці безлюдно, безлюдно і тихо. Тихо, як у могилі, а смердить ще гірше. Нам сюди. Мовив Северард, рушивши до темного входу у вузький провулок, що тіснився між двома похморими складами. «Багато клопоту він тобі завдав», – запитав Глокта, важко шкотульгаючи вслід. «Та не дуже», – практик поправив маску, впустивши трохи повітря. «Мабуть, під нею добряче парить. А що ж тут дивного, коли постійно дихаєш і пітнієш? недарма у практиків зазвичай кепський характер». Він завдав трохи клопоту матрацу Ревса, порізав його на шматки, але потім Фрост гепнув його по макитрі. Комедно, коли цей хлопець гепає чоловіка по макитрі, весь його запал враз вивітрюється. А що з Ревсом? Ще живий. Світло від лампи Северарда впало на кубку зігнилого ганчір'я. Глокта почув, як у темряві з пущанням розбігаються щури. Ти знаєш всі найкращі райони, чи не так, Северарде? «За це ви мені і платите, інквізиторе. Його брудний чорний чобіт необережно чавкнув, вступивши в смердючу купу. та обережно обійшов її, притримуючи вільною рукою поли свого плаща. «Я тут виріс!» – продовжив практик. «Тутешній люд не задає запитань». «Ми винятки. У нас завжди є запитання». «Звичайно!» – Северард приглушено рогатнув. «Ми ж інквізиція. Світло лампи вихопило з темряви погнуті залізні ворота, над якими височіла увінчана іржавими штырями стіна. Мила місцина, тут ні відтяти, ні дедати». Схоже, воротами давно не користувались, бо коли Практик відімкнувшись силою відчинив їх, іржаві петлі жалібно заскрипіли. Глокта незграбно переступив через калюжу, що набралась у вибоїні і вилаявся, коли край плаща черкнув брудну воду. Петлі знову завищали, коли Северард морщачи від натуги лоба, зачинив важкі ворота, після чого він зняв заслінку з ліхтаря і освітив широкий декоративний двір, зарослий бур'янами, захаращений будівельним сміттям і уламками дощок. «Ось ми на місці!» – сказав Северард. Колись це, напевно, була розкішна будівля. «Скільки коштували ці всі вікна, а декоративна кам'яна кладка?» Відвідувачів, мабуть, вражало, якщо не багатство власника, то принаймні його бездоганний смак. Але все це залишилося в минулому. Вікна були щільно забиті гнилими дошками, а кам'яні завитки вкрив мох і засохли пташиний послід. Тонкий шар зеленого мармуру на колоннах потріскався і почав лущитись, являючи на світ Божий давню штукатурку. Все обсипалось, поламалось і погнило. Всюди були розкидані відпалі шматки фасаду, що відкидали довгі тіні на високі стіни двору. По дорозі Глокту зустрів скорботний погляд побитого Херовима, якому бракувало півголови. Він очікував побачити якийсь бруднючий склад, якийсь сирий підвал побіля води. «Що це за маєток?» – запитав інквізитор, роздивляючись занедбані хороми. Його побудував якийсь купець багато років тому». Северард копнув відламаний шматок скульптури, що лежав у нього на шляху, і той з гуркотом покотився у темряву. Батий чоловік дуже багатий, хотів жити біля своїх складів і причалів, наглядати за тим, як ідуть справи. Практик збіг по потрісканих моговитих сходах до велетенських облущених дверей. Він гадав, що інші підхоплять цю ідею, але де там, бо який дурень захотів би тут жити із власної волі. Потім він витратив усі гроші, як ото часто трапляються з купцями. Його кредитор ніяк не могли знайти покупця на це майно. Глокта подивився на зламаний перехняблений фонтан, що був наполовину заповнений водостоєм. Не дивно. Северардова лампа ледь освітлювала неосяжний вестибюль. З мороку навпроти проступали обриси двох велетенських вигнутих сходів. На рівні другого поверху вздовж стін тянувся широкий балкон, але значна його частина обвалилась. Проламавши прогнилі дошки внизу, так що один зі сходових маршів, надірвавшись, просто висів у повітрі. Волога підлога була всіяна шматками відбитої штукатурки і шиферу, що нападав з даху, уламками дощок і бризками сірого пташиного посліду. Крізь кілька зяючих дірок у даху проглядалось нічне небо. Глок та чув, як на темних кроквах тихо туркотіли голуби і десь повільно скрапувала вода. «Ну і місце!» Глокта стримав усмішку. «Чимось схоже на мене самого. Ми обидва колись були неймовірними, і дні нашої слави давно залишились у минулому». «Тут просторо, правда?» – запитав Северард, пробиваючись крізь розкидане сміття до темного проходу під поневіченими сходами, а його лампа під час руху відкидала химерні й тіні. Отак. місця тут вистачить іще принаймні на одну тисячу в'язнів». Глокта поплівся за ним, важко спираючись на палицю, занепокоєний слизькою підлогою під ногами. «Зараз подсковзнусь і гепнуся на сраку, просто у вташини Ото буде весело!» За аркою відкривався пошарпаний коридор, де потріскана штукатурка пообсипувалася цілими пластами, голивши змокрілу цеглу. По обидва боки коридору виринали понурі проходи. «Таке місце здатне гарно попсувати нерви людині» яка схильна до нервовості. Вона може не уявляти собі всіляких жахіть, що можуть ховатися у цих кімнатах. Одразу ж за межею світла лампи або ще страшніших речей, які, можливо, творяться у темряві». Глокта глянув на серверарда, котрий легко ступав попереду, щось нерозбірливо насвістуючи під маскою із похмурнів. «Але нам невластива нервовість. Мабуть, ми і є тими самими жахіттями». І, мабуть, ці ще страшніші речі – справа наших рук. «Скільки тут кімнат?» – запитав Глок, течовуючи вслід. 35, не рахуючи кімнат для слух». «Справжній палац. Як ти його в дітька знайшов?» «Я тут іноді ночував після смерті мами. Знайшов лазівку. Тоді дах ще був здебільшого цілим, і так спати було сухо. Сухо і безпечно. Ну, наскільки це взагалі можливо». «Ох, яке важке ти мав життя! Певно, голова Різи, кат, це справжній крок вперед для тебе, правда? Кожен має свої виправдання, і що мерзеніша людина, то слизливіша її історія. Цікава, яка історія в мене?» «Ти, як завжди, винахідливий, Геш Северарде!» «За це ви мені і платите, інквізитора. Вони увійшли до просторого приміщення... Це могла бути вітальня, кабінет або навіть бальна зала, стільки тут було місця. Колись прекрасні панно тепер провисали на стінах, вкриті цвіллюю, полученою позолотою. Северард підійшов до одного, яке все ще доволі міцно трималося, і міцно натиснув збоку на раму. Почулось тихе клацання, і панно розійшлося, відкриваючи темну арку. Таємний хід, як чарівно, як зловісно і як напрочуд. «Доречно, цей будинок, як і ти, сама несподіванка», – мовив Глокта, важко кульгаючи до арки. «І не повірите, на яку ціну я сторгувався». «Ми його купили?» «О, ні, я його купив. За гроші ревся. А тепер здаю вам в оренду». Очі Северарда зблиснули у світлі лампи. «Цей будинок – золоте дно!» «Ха!» – Глок Глокта, обережно дебуляючи вниз сходами. Нічого собі, він ще й ділову жилку має. Хто знає, може одного дня я працюватиму на архілектора Северарда. У світі ще й не таке буває. Тінь глокти маячила перед ним, простягаючись у темряву, поки він бочком спускався сходами, намацуючи правою рукою прогалини між грубими каміннями, щоб хоч якось втримувати рівновагу. Підвали тянуться багато миль, пробурмотів Северард ззаду. «У нас є власний вхід до каналів і до каналізації теж, якщо вам цікаво». Вони минули темний прохід зліва, а потім іще один справа, поволі спускаючись все нижче і нижче. «Фрост каже, що звідси можна дістатися аж до гріонта і не разу не піднімаючись на поверхню». «Це може стати нам у нагоді». «А вже ж, якщо вдасться стерпіти сморід». Лампа Северарда освітила масівні двері з невеличким загартованим віконцем. Ось ми знову вдома, сказав він і чотири рази коротко постукав. Замить із темрявої віконця вигулькнула лице практика Фроста у масці. Це ми! Очі Альбіноса не проявили навіть дрібки приязні чи впізнавання. Втім, як завжди. По той бік гримнули важкі засуви і двері плавно відчинилися. Всередині містилися стіл і стілець, а на стінах висіли свіжі смолоскипи, однак їх ніхто ще не запалював. Напевно, поки ми не приволочилися сюди зі своєю лампою, тут стояла суцільна темрява. Глокта перевив погляд на Альбіноса. «Ти що, просто сидів у темряві?» Кремезний практик стинув плечима, на що Глокта похитав головою. «Іноді ти мене хвилюєш, практику Фросте. Справді хвилюєш». «Він тут», – сказав Северард і рушив далі по коридору, лункою цокаючи підборами по вимощеній плітняком підлозі. Колись це, мабуть, був винний погріб. З кожного боку розташовувалось кілька склепнічастих кімнат, відгорожених міцними рішитками. «Глокто!» Салем Ревс міцно вчепився пальцями у грати, притиснувши лице поміж ними. Глокто спинився перед камерою, щоб хоч трохи дати передпочити хворій нозі. «Ревсе, якся маєш? Я не очікував побачити тебе так скоро». Він уже встиг схуднути. А його шкіра обвисла і зблідла, і на ній досі виднілися сліди сінців. Він виглядає кепсько, дуже кепсько. Що відбувається, Глокто? Прошу, скажи, чому я тут? А чому би ні? Архілектор вважає, що з тебе ще може бути якась користь. Він хоче, щоб ти дав свідчення. Глокто нахилився до град. Перед відкритою радою, прошепотів він. Ревс ще більше зблід. «А далі що?» «Побачимо. Енглія, Ревс, Енглія». «А якщо я відмовлюся?» «Відмовиш архілектору?» Глокт риготнув. «Ні-ні, <хе> Ревсе, не варто робити нічого подібного». Інквізитор розвернувся і пошкандибав за Северардом. «Заради всього святого, тут же темно!» «Нічого, звикнеш!» кинув Глокта через плече. «Дивовижно, до чого здатна звикнути людина!» В останній із кімнат сидів їхній новий в'язень, прикутий до скоби на стіні, голий і, звісно, з мішком на голові. Він був низький і коренастий, трохи товстуватий і мав свіжі подряпини на колінах, які, очевидно, зробив, коли його шпурнули на грубу кам'яну підлогу камери. «То це і є наш вбивця, а?» На голос глокти чоловік перекотився, став на коліна і подався вперед, натягнувши ланцюги. Спереду крізь мішок просочилося і засохло трохи крові, від чого на парусині утворилася коричнева пляма. «Дуже неприємний тип», – мовив Северард, – «хоча зараз він не виглядає вже таким страшним, геш?» «Як припече, вони всі робляться сумирними. Де будемо працювати?» Очі Северарда ще дужче засяяли. «О, вам сподобається, інквізитори!» «Виглядає трохи театрально», – мовив Глокта, – «але то нічого». Кімната була велика і кругла, з купольною стелею, а вигнуті стіни вкривав незвичний розпис. На траві лежало тіло чоловіка, всієне кривавими ранами, а на його фоні виднівся ліс. Від чоловіка віддалялися одинадцять постатей, шість з одного боку і п'ять з іншого, відображені у профіль. У недоладних позах і одягнені в біле, але їхніх облич було не розібрати. Вони стояли лицем до іншого чоловіка в усьому чорному, котрий розкинув руки, а за його спиною палало море яскраво намальованого вогню. Різке світло шестисяйливих ламп не перетворює цю роботу на більш привабливу. «Може, вона і не найкращої якості. радше прикраси, ніж витвір мистецтва. Проте ефект все одно досить вражаючий». «Навіть гадки немає, що це таке», – сказав Северард. «Махтік творець, пробурмотів практик Фрост. «Звісно», – кинув локта, споглядаючи темну постать на стіні, і спалахи полум'я за нею. «Тобі треба підтягнути історію практику Северарде. Це майстер-творець Канедіас!» Він повернувся і вказав наконаючого чоловіка на протилежній стіні. «А це великий Джовенс, якого він убив!» Інквізитор махнув рукою на постаті у білому. «А це учні Джовенса, маги, які йдуть за нього мститись!» «Страшилки для дітей!» «Хто готовий платити за таке лайно на стінах нового погребу?» запитав Северард, хитаючи головою. «О, колись подібні речі були досить популярними. У палаці є кімната з таким самим розписом. Це копія, і то поганенька». Глокта поглянув на затінене обличчя Канедіаса, який грізно споглядав кімнату і на кривавий труп на стіні навпроти. І все ж є у цьому щось тривожне, а геш, нехай і є, але яка в біса різниця? Кров, вогонь, смерть, помста. Не знаю, нащо таке малювати в погребі. Можливо, наш товариш купець приховував щось нечисте. Люди при грошах завжди щось таке приховують, сказав Северат. А хто ці двоє? Глокто нахмурився і прищурив очі. У під руками творця виднілися дві маленькі невиразні постаті. Хто знає, відказав Глокта. «Може, це його практики?» Северард розсміявся. Навіть за маски Фроста долинув легенький видих, хоча його очі не видавали жодних ознак втіхи. «Ого, добряче ж я його розважив!» Глокта пошкандибав до столу в центрі кімнати. У Бабіч гладкої відполярованої поверхні стояли два крісла. Одне було скромним і жорстким на кшталт тих, що зустрічались у підвалах будинку питань, зате інше просто приголомшувало. Воно було майже як трон, видовжені підлокітники, висока спинка і коричнева шкіряна оббивка. Глокта вперся палицею у стіл і обережно сів, томуючи біль в спині. О, це чудове крісло! вимовив він, повільно втискаючись у м'яку шкіряну оббивку і випростовуючи ногу, що аж палала від довгої дороги. Йому щось муляло. Він зазирнув під стіл, там до пари стояв під ніжок. Глокте закинув голову і зареготав. о -хо, хо хо це взагалі причудово, але не варто було!» Він заклав ногу на ослінчик і ахнув від задоволення. «Це найменше, що ми могли зробити», – сказав Северард, склавши руки на грудях і спершись на стіну поруч з Джувенсом, котрий стікав кров'ю. «Ми добре збагатилися завдяки твоєму другу Ревсу. Дуже добре. І ти завжди про нас піклувався, а ми цього не забуваємо». «Угу», mm -hmm. – протягнув Фрост, киваючи головою. «Ви мене розбалуєте», – Глокта провів пальцем по начищеному дерев'яному підлокітнику. «Мої хлопці, де б я був без них? Певно, лежав би досі в ліжку вдома». А біля мене мітушилась би мама, квилюючись, як тепер знайти мені пристойну дружину. Він оглянув інструменти на столі. Там, звісно, стояв його ящик і декілька інших речей, трохи потертих, але все ще цілком справних. Його увагу пригорнула пара кліщів з довгими ручками. Він глянув на Северарда. «Зуби?» «Я подумав, що це непоганий початок». «І справді». Глокта облизав свої порожні ясна, а тоді захурскотів пальцями одним за другим. «Що ж, хай будуть зуби!» Як тільки зняли кляп, вбивця почав кричати до них штирійською, плюючись і лаючись, та безглуздо смикаючи ланцюги. Глокта не розумів ані бельмеса. «Але, гадаю, я більш-менш вловлюю сенс. Думаю, це щось дуже образливе. Щось про наших матеріїв і все таке. Але мене нелегко образити. Він виглядав підтоптаним. Обличчя ребе від віспи, ніс неодноразово зламаний і викривлений. Яке розчарування! Я сподівався, що хоч цього разу мерсери наймуть когось пристойного, але купці є купцями, вони завжди шукають вигоди. Практик Фрост припинив безглуздий потік лайки, гарненько гепнувши чоловіка в живіт. Це перейме йому подих на хвильку. «Якраз вистачить, щоб вставити слово». «Так», – сказав Локта, – «ми не будемо терпіти цих дурниць. Ми знаємо, що ти професіонал, якого відправили, щоб непомітно виконати роботу. Але хіба можна бути непомітним, коли говориш чужою мовою, га? б'язен нарешті перевів дух. «Будьте прокляти й драни виродки!» – кинув він засапано. «Прекрасно! Спільна мова чудово підійде для наших балачок». Перечуваю, що таких у нас буде декілька. Ти хотів би щось дізнатися про нас, перш ніж ми почнемо? Чи зразу бій? В'язінь підозріло скосив очі на мальовну постать майстера-творця, що нависала над головою глокти. «Де я? Ми недалеко від Мідлвей біля води». Глокти скривився, коли його ногу раптом скорчило. Він обережно її випростував, почекав, поки хрусне в у коліні, а тоді продовжив. «Щоб ти знав, Мідлвей один з головних шляхів міста, який пролягає прямо через його серце, від Агріонта до моря. Він проходить через багато різних районів і охоплює чимало напрочуд прикметних будівель. Деякі, що належать до справжніх окрас міста, перебувають на відстані витянутої руки. Однак для мене це цього лиш дорога між двома дантистами. Очі в'язні звузились, а тоді погляд метнувся до інструментів на столі. Вже не лається. Схоже, що згадка про дантистів прикула його увагу. По інший бік проспекту, Глокта вказав приблизно на північ, в одному з найбагатіших районів міста, навпроти міських садів, у прекрасному білому домі, просто біля Агріонта, знаходиться заклад майстра Фарада. Чув про такого? Іди пізду. Глокта здійняв брови. Як би ж то. Кажуть, що майстер Фарад – найкращий дантист у світі. Здається, він народився в Гуркулі, але йому вдалося уникнути тиранії імператора і приїхати в Союз, де він зажив значно краще, рятуючи наших найбагатіших городян від жахів Карієсу. Коли я повернувся зі своєї маленької подорожі на південь, сім'я відправила мене до нього, аби дізнатися, чи можна мені якось допомогти. Глокта широко всміхнувся, предметно показуючи вбивці свою проблему. «Звісно, що допомогти було нічим. Кати імператори про це подбали. Але він біса чудовий дантист. Так усі кажуть». «То що?» Глокта перестав сміхатись. «По цей бік Мідлвей біля моря, серед бруду, багна і нечистот доків, знаходжусь я». Може, тут і дешева оренда, але я цілком певен, що, як тільки ми проведемо трохи часу разом, ти вважатимеш мене не менш талановитим за шановного майстра Фарада. Просто мої таланти лежать в іншій площині. Добрий майстер полегшує біль своїх пацієнтів. А от я, дантист, глок та поволі нахилився вперед, іншого штибу. Убивця розсміявся йому в обличчя. «Думаєте, ви можете налякати мене мішком на голові та огидною мазаніною?» Він зиркнув на Фроста і Северарда. «Ви кубка покручив!» «Гадаєш, ми тебе лякаємо? Ми троє?» Глокта дозволив собі смішок. Ха. «Ось сидиш сам самісінький, беззбройний і добряче зв'язаний. Хто крім нас знає, де ти або хоче знати? У тебе немає надії на порятунок або втечу. Усі ми тут професіонали». Я гадаю, ти можеш приблизно здогадатись, що на тебе чекає. Глокта розплився у нудотній усмішці. Звичайно, ми тебе лякаємо, не придурюйся. Визнаю, тобі гарно вдається це приховувати, але то не надовго. Ось-ось надійде та нещаслива година, коли ти благатимеш, щоб ми знову накинули на тебе мішок. «Я вам не скажу ні слова!» – гаркнув убивця, глянувши на йому прямо у вічі. «Ні слова!» «Слова сильної людини. Але поки за тебе не взявся як слід, вдавати сильного легко. Чи мені про це не знати?» Глок та легенько розтер ногу. Кров вже добре циркулювала, а біль майже вщух. «Давай не будемо ускладнювати. Все, що мені зараз треба, це імена. Лише імена. Чому б нам не почати з твого? Це ти мав би знати». Вони зачекали і Фрост дивилися на в'язня, зелені очі всміхалися. Рожеві ні. Тиша. Глокта зітхнув. «Гаразд». Фрост впер кулаки обіч щелепи убивці і почав тиснути, аж поки не оголилися зуби. Северард запхав кінці кліщів у рот і змусив в'язня розтиснути щелепи. Убивця вирячив очі. Боляче, правда? Повір, це тільки квіточки». Будь обережний з язиком, нагадав глокта. Нам треба, щоб він говорив. Не хвилюйтеся, пробурмотів Северат, заглядаючи у рот убивці. Нараз він різко відсахнувся. «Фу! У нього з рота смердить, як з канави. Прикро, але я й не здивований. Наймені убивці рідко переймаються гігієною. Глокта повагом підвівся і кульгаючи обігнув стіл. Так, так. Прошепотів він, затримавши руку над інструментами. «З чого почати?» Він узяв медичну голку і міцно, тримаючись однією рукою за палицю, потягнувся вперед і почав уважно оглядати зуби вбивці. «Видовище не із найкращих, це точно. Краще вже мати такі зуби, як у мене, ніж такі, як у нього. Людоньки, та ці ж зуби в жахливому стані! Вони прогнили від і до!» Не дивно, що у тебе тхне з рота, для чоловіка твого віку це неприпустимо. А. зойкнув в'язень, коли глокта торкнувся нерва. Він спробував було щось сказати, але з кліщами в роті щось зрозуміти, і з того було ще важче, ніж практика фроста. Тихенько, свою можливість говорити ти вже використав. Можливо, в тебе з'явиться потім ще одна нагода, але я поки не вирішив. Глокта відклав голку на стіл. Сумно хитаючи головою, твої зуби це срамотне блядство. Гидко дивитися. По правді вони вже самі скоро випадуть. Знаєш, мовив він, беручи зі столу молоточок і намеску, – я гадаю, що без них тобі буде навіть краще.